Розділ 21. Ноель та Кетрін. Афіни. 1946 рік. Наступного дня рано вранці Ларі вирушив у село. Він запросив і Кетрін, але та відмовилася, заявивши, що краще довше поспить. Щойно Ларі пішов, Кетрін підвелася з ліжка, руч одяглася і поспішила до спортивного залу-готелю, з яким ознайомилася ще напередодні. Тренер, грецька амазонка, веліла їй роздягнутися і критично оглянула її постать. «Лінуєтеся, лінуєтеся!» – дорікнула вона Кетрін. «Раніше у вас була гарна постать. Якщо ви згодні посилена займатися, Теу телос нондос» – милістю божою, її можна виправити, і вона знову стане доброю». «Так, я згодна!» – відповіла Кетрін. Ну що ж, побачимо, як Бог надає нам форми. Щодня вона тренувалася під керівництвом Амазонки, вдаючись до болісного, але масажу, що покращує фігуру та кровообіг, дотримуючись спартанської дієти і виконуючи вимотливі вправи. Кетрін приховувала від Ларі свої заняття у спортзалі, але до кінця четвертого дня вона настільки змінилася, що він сам звернув на це увагу. «Перебування тут іде тобі на користь», – зауважив він. «Тебе просто не впізнати». «Так, мене тепер не впізнати», – відповіла Кетрін і несподівано зніяковіла. У неділю вона пішла до церкви. Раніше Кетрін ніколи не бачила грецької православної обідні. Кетрін вважала, що в такому селі, як Іоанніна, Потрапить у маленьку сільську церкву, але здивувалася, коли увійшла до великого, багато прикрашеного храму з мармровою підлогою, красивими і складними різбленими зображеннями на стінах і стелі, десятком величезних срібних канделябрів перед тим. Богослужіння вів худий і смаглявий священник із закладистою чорною бородою. На ньому були оздоблена золотом червона риза та висока чорна шапка. Уздовж стіни витяглися дерев'яні лави, а за ними – лави дерев'яних стільців. Чоловіки сиділи попереду, а жінки – ззаду. «Мабуть, чоловіки попадуть на небеса першими», – подумала Кетрін. Священник почав читати молитву грецькою мовою під церковний спів. Потім він зійшов з помосту і попрямував до вівтаря. Розсунулася червона завіса, і з'явився сивобородий патріарх у багатому вбранні – Перед ним на столі лежала прикрашена коштовностями ритуальна шапка і був поставлений золотий хрест. Старий запалив три сполучені разом свічки, що символізують, на думку Кетрін, святу трійцю, і передав їх священникові. Обідня тривала цілу годину. Кетрін насолоджувалася видовищем. Вона думала про те, як їй пощастило, і, нахиливши голову, віддавала Господу хвалу. Наступного ранку Кетрін і Ларі снідали на веранді свого будиночка і малувалися озером. Погода стояла чудова. Світило сонце, з озера дув легкий вітерець. Сніданок їм приніс приємний молодий офіціант. Кетрін сиділа в ранковому халаті. Коли офіціант увійшов, Ларі обіймав її і цілував у шию. «Яку чудову ніч ми з тобою провели? – ніжно щебетав він. Офіціант придушив усмішку і скромно вийшов. Кетрін трохи зніяковіла. Зазвичай Ларі не виявляв на людях своїх почуттів. Він справді змінився, подумала Кетрін. Якось так виходило, що варто було покоївці або посланці увійти до них у кімнату, і вони обов'язково заставали Кетрін в обіймах Ларі, який відкрито висловлював їй свої почуття, наче хотів, щоб весь світ дізнався – як сильно він її любить. Кетрін це дуже торкалася. «Я заздалегідь подбав про те, щоб нам чудово провести ранок», похвалив Саларі і показав рукою на схід, де виднілася висока гора, що вершиною йде в небо. «Ми заліземо на гору Цумерка». «У мене правило», – заявила Кетрін. «Ніколи не залазити на гору, назву якої не можеш написати». «Та гаразд тобі», Кажуть, звідти відкривається чудовий вигляд. Кетрін відчула, що Ларі налаштований серйозно. Вона ще раз подивилася на гору. Схили її, здалися Кетрін, майже прямовисними. «Любий, я не сильна в альпінізмі», – попередила вона. «Та це буде звичайнісінька прогулянка. Ідеш собі стежкою вгору, і все». «Але якщо тобі не хочеться туди, я схожу один», – додав він вкрай розчарованим тоном. «Можна легко відмовитися, залишитися вдома та насолоджуватися чудовим днем. Спокуса дуже велика, але Ларі хоче, щоб я вирушила з ним». І Кетрін вирішила зробити так, як хоче Ларі. «Добре, піду пошукаю свого альпіністського капелюха», – погодилася вона. По обличчю чоловіка Кетрін бачила, як величезне полегшення принесло йому її згоду, і вона зраділа, що вирішила піти із ним. Крім того, це може бути цікаво. Раніше вона ніколи не лазила горами. Вони поїхали до розташованого на краю села Лугу, де починалася гірська стежка, і залишили машину. Біля дороги була невелика скринька, в якій Ларі купив бутерброди, фрукти, солодощі і великі термос кави. «Там на горі добре», – похвалився він власникове кіоску. «Ми з дружиною збираємось заночувати на горі». Він обійняв Кетрін і, дивлячись на них, власник кіоску посміхнувся. Кетрін та Ларі підійшли до початку стежки. Власне, було дві стежки, що розходилися в різні боки. Кетрін зізналася собі, що дарма трусила. Вона вирішила, що піднятися нагору буде неважко. Обидві стежки здавались їй досить широкими та не надто крутими. Коли вона підвела голову і подивилася на вершину, вона виглядала суворою і неприступною. Але ж вони не полізуть так високо, а прийдуть лише на велику відстань і влаштують привал. «Ходімо сюди», – запропонував Ларі і повів Кетрін стежкою, що вела вліво. Власник кіоску, занепокоєним подивився йому слід. Може побігти за ними і сказати, що вони обрали не ту стежку? Цей маршрут є небезпечним і призначений для досвідчених альпіністів. Але тут до кіоску підійшли покупці, і Грек забув про американців. Сонце нещадно палило. Але в міру того, як вони піднімалися вище і вище, появіяв легкий вітерець, який ставав все прохолоднішим. Кетрін дуже подобалося таке поєднання пекучого сонця з прохолодним вітерцем. Був чудовий день, і з нею поряд йшла кохана людина. Іноді Кетрін дивилася вниз і дивувалася, як високо вони вже залізли. Повітря ставало розрідженішим, і дихати було все важче. Тепер вона йшла за Ларі, бо стежка так звузилася, що не дозволяла їй мити поруч. Кетрін думала про те, коли вони нарешті зупиняться і сядуть відпочити. Ларі відчув, що Кетрін відстає, і вирішив зачекати на неї. «Вибач», – задихаючись звернулася вона до Ларі, – «висота вже трохи позначається на мені». Кетрін подивилася вниз. «Так, нам довго доведеться спускатися з цієї гори. Ні, заперечив Ларі. Він повернувся і знову попрямував вузькою стежкою. Кетрін глянула йому вслід, важко зітхнула і попленталася за ним. Мені варто було вийти заміж за шахіста, крикнула вона. Ларі нічого не відповів. Він раптом помітив, що стежка різко повертає убік, і побачив перед собою глибоку ущелину, через яку було перекинуто місток. Перейти по ньому вдалося б тільки тримаючись за протягнутий над ним канат. Місток гойдався на вітрі і здавалося, що він не витримає ваги Ларі. Але той таки поставив ногу на гнулу дошку містка. Вона прогнулася під його вагою, але не зламалась. Ларі глянув униз. Глибина ущелини складала близько 300 метрів. Ларі обережно пішов на протилежний бік, ретельно зважуючи кожен крок. Раптом він почув Кетрін голос. Ларі, він обернувся, вона впритул підійшла до містка. Адже ми не переходитимемо тут, правда? запитала Кетрін. Тут навіть кішка провалиться, тільки якщо ти вмієш літати. Інакше перейти так і доведеться. Місток не міцний. Люди переходять ним щодня. Ларі повернувся і знову рушив на протилежний бік а Кетрін так і залишилася стояти біля містка. Нарешті вона ступила на дошку, і місток захитався. Кетрін подивилася вниз у ущелену і її охопив страх. «Тепер уже не до жартів. Це справді небезпечно!» Вона перевела погляд на Ларі і побачила, що він уже майже перебрався на інший бік. Кетрін стиснула зуби, схопилася за канат і почала переходити. З кожним її кроком – Місток розгойдувався все сильніше. З того боку за нею спостерігав Ларі. Кетрін йшла повільно, міцно тримаючись рукою за канат і намагаючись не дивитись у прірву. За виразом її обличчя, Ларі зрозумів, що їй дуже страшно. Коли Кетрін перебиралася до нього, вона вся тремтіла, чи то від страху, чи то від холодного вітру, що дмухав тепер з покритих снігом гірських вершин. Кетрін благала. Я не створена для альпінізму. Може, повернемося, любий? Ларі здивовано глянув на неї. Кетрін, ми навіть не побачили обіцяного нам прекрасного виду. Я сьогодні стільки побачила, що мені вистачить на все життя. Ось що я тобі скажу. Він узяв її руку в свою і посміхнувся. Попереду на нас чекає затишне містечко. Там ми влаштуємо привал. І заспіваємо. Ну як? Кетрін неохоче кивнула. Гаразд. Молодчина. Ларі трохи посміхнувся їй, повернувся і знову попрямував угору. Кетрін пішла за ним. Їй довелося визнати, що від краси виду, що відкрився з гори на село і розташовану вниз долину, справді захоплювала дух. Вона більше не шкодувала, що вилізла сюди. Давно вже вона не бачила Ларі в такому збудженому стані. Очевидно, що вище вони піднімалися, то азартніше він ставав. У Ларі почервоніло обличчя. Він бафтав у нісенітниці, ніби це допомагало йому позбутися зайвої нервової енергії. Його хвилювало все – сходження, чудовий пейзаж, квіти, що ростуть навколо. Будь-яка дрібниця набувала в його очах виняткового значення – Начебто гострота сприйняття досягла в нього позамежної величини. Ларі ліз на гору без жодних зусиль. У нього навіть не частішало дихання, тоді як Кетрін на силу ловила ротом розріджене повітря. Ноги її налилися свинцем. Вона почала задихатися. Кетрін не мала уявлення, скільки тривало їхнє сходження, але подивившись униз, вона помітила, що село вже здавалося зовсім крихітним. У неї склалося враження, що стежка стає все крутіша і вужча, Вона петляла по краю прірви, і Кетрін намагалася міцніше притиснутися до скелі. Ларі казав, що піднятися на цю гору буде легко. «Хіба що гірському цапу?» – подумала Кетрін. «Стежка майже зникла, і далі, мабуть, уже ніхто не ходив. Все рідше траплялися квіти». І рослинність складалася в основному з моху і якоїсь дивної коричневої бур'януватої трави, що росте прямо зі скельної породи. Кетрін не знала, як довго ще може йти. Після чергового крутого повороту стежка раптом обірвалася, і Кетрін мало не зробила крок у бездонну прірву. «Ларі!» – несамовито заволала вона. Він одразу підскочив до неї, схопив за руку, відтягнув назад і повернув на стежку, з якої вона збилася. У Кетрін шалено стукало серце. «Я, напевно, з'їхала з глузду», – вирішила вона. старая для участі у сафарі. Висота та витрати фізичних сил викликали у неї запоморочення, і вона попливла». Кетрін повернулася до Ларі, щоб заговорити з ним, і тут… За поворотом побачила за його плечем вершину гори. Вони мали мету. Кетрін лежала на гладенькій землі, і до неї поступово поверталися сили. Прохолодний вітерець ворушив їй волосся. Страх у неї минув. Тепер уже нема чого боятися. Адже Ларі казав, що спускатись униз буде легше. Зараз він сидів поряд із нею. «Тобі краще?» – запитав він. Кетрін кивнула. Серце не билося так сильно, і до неї поверталося нормальне дихання. Вона зробила глибокий вдих і посміхнулася Ларі. «Найважче тепер позаду, так?» – запитала Кетрін. Ларі обвів її довгим поглядом. «Так, позаду, Кеті», – відповів він. Кетрін підвелася і сперлася на лікоть. На невеликому плату вона побачила дерев'яний оглядовий майданчик, зі старими дерев'яними поручнями по краях. Звідти відкривалася запоморучлива панорама всього, що залишалося внизу. За чотири метри від себе Кетрин помітила стежку, що йде іншим схилом гори. «О, Ларі, яка краса!» – вигукнула вона. «Я почуваюся магиланом. Кетрин посміхнулася до чоловіка, але Ларі дивився кудись у бік, і вона зрозуміла, що він не слухає її. Він був занурений у свої думки і нервово збуджений, наче відчував якесь занепокоєння. Кетрін глянула на Ларі і крикнула «Дивись!» До них наближалася пухнаста біла хмара, що підганялася гірськими вітрами. «Вона йде прямо на нас! Раніше мені ніколи не доводилося стояти у хмарі. Мабуть, там почувається, як на небесах!» Ларі спостерігав, як Кетрін піднялася на ноги, підійшла до краю скелі і взялася за хиткі дерев'яні перила. Спираючись на лікті, Ларі раптом нахилився вперед і почав задумливо дивитися на хмару, що наближалася до Кетрін. Вона була вже зовсім поруч і майже огортала її. «Я збираюся постояти в ній», – вигукнула Кетрін. «Нехай вона пройде крізь мене!» Через секунду вона зникла в сірому тумані, що кружляв. Ларі повільно підвівся на ноги. На мить він завмер, а потім мовчки рушив до Кетрін. За кілька секунд його накрив туман. Ларі зупинився, намагаючись визначити, де саме вона стояла. Але тут він почув її голос. «О, Ларі, це чудово! Іди сюди!» Він неквапом пішов уперед на звук її голосу, приглушеного Хмарою. Схоже на теплий дощик, крикнула Кетрін. Ти відчуваєш це? Тепер її голос лунав ближче, майже за метр від нього. Ларі зробив ще один крок до Кетрін і витягнув руки, намагаючись знайти її. Ларрі, де ти? Тепер він бачив перед собою її силует, схожий на привид. Вона стояла на краю скелі. Ларі потягнувся до неї, і в цей момент хмара пішла далі. Кетрін повернулася, і вони дивилися один на одного з відстані один метр. Від подиву вона відсахнулася назад, і її права нога опинилася на самому краю скелі. «О, як ти мене налякав? вигукнула Кетрін. Ларі ступив до неї, посміхаючись, як ні в чому не бувало. Він простяг до неї руки, і тут почувся чийсь голосний «Голос! Та що ви мені кажете? У нас у Денвері гори вище за ці!» Ларі здригнувся і обернувся. Обличчя в нього побіліло. На стежці, що прямої з-за гори, з'явилася група туристів у супроводі гіда. Побачивши Кетрін та Ларі, гід зупинився. «Доброго ранку!» – розгублено привітався він. «Мабуть, ви піднялися східним схилом?» «Так», – трохи напружено підтвердив Ларі. Гід затряс головою. «Та вони збожеволіли. Їм слід попередити вас, що це небезпечний маршрут. Сходження по іншому схилу набагато легше. Коли я наступного разу піду сюди, то скористаюся легкою стежкою», – запевнив його Ларі хрипким голосом. Все його збудження, що кинулося в очі, як рукою зняло, наче хтось раптом узяв і вимкнув у Ларі струм. «Змотуємося звідси», – заявив він. «Але ж ми щойно прийшли? Що трапилося?» «Ні», – різко відповів Ларі, – «не виношу натовпу». Для спуску вони вибрали легку стежку, і назад Ларі не промовив ні слова. Здавалося, він затаїв шалену злість, і Кетрін не могла зрозуміти, чому. Вона була впевнена, що ні словом, ні ділом не образила його». Його поведінка різко змінилася з появою на горі цих людей. Кетрін раптом подумала, що здогадалася про його поганий настрій, і посміхнулася. Він хотів зайнятися з нею любов'ю у гмарі. Ось чому він шов до неї з витягнутими руками. А група туристів зірвала його плани. Від радості вона мало не засміялася. Кетрін дивилася, як Ларі крокує попереду, і тепле почуття охопило її. «Я обов'язково займуся з ним любов'ю, коли ми повернемося в готель», – поклялася вона собі. Але коли вже в дачному будиночку вона почала обіймати і цілувати Ларі, він відкинув її ласки, сославшись на втому. Схвильована Кетрин лежала в ліжку і не могла заснути. Вона провела важкий та страшний день. Їй згадалися гірська стежка, хиткий місток і сходження по лівій стороні скелі. Нарешті вона таки заснула. Наступного ранку Ларі вирушив до чарового адміністратора готелю. «Пам'ятаєте, ви мені говорили про печери?» «Так, звичайно», – відповів адміністратор. Перамські печери. Там дуже мальовничо. Вам обов'язково треба їх подивитися, ви не пошкодуєте». «Мабуть, мені доведеться познайомитися з ними», – ніби ні на... ненароком сказав Ларі. «Взагалі-та я не любитель тягатися печерами». Але моя дружина почула про них і тепер не дає мені спокою. Вона любить такі пам'ятки. Не маю сумніву, що вам обом там дуже сподобається, пане Дугласе, тільки обов'язково найміть гіда. Ви думаєте, це потрібно? запитав Ларі. Бажано. Там уже була низка трагічних випадків. Люди гинули лише тому, що не могли знайти дороги назад. Однієї молодої подружньої пари так і не знайшли. «Якщо там так небезпечно?» – запитав Ларі. «Навіщо туди пускають туристів?» «Небезпечна лише нещодавно відкрита зона печер», – пояснив адміністратор. «Вона досі недосліджена і там немає освітлення. Однак, якщо ви підете з гідом, вам нічого не загрожує». «Коли припиняється допуск відвідувачів до печер?» «О 6 годині». Ларі застав Кетрін біля їхнього будиночка. Вона читала книгу, сидячи під гігантським, дуже гарним грецьким дубом. «Ну як, гарна річ!» – поцікавився він. «Та так, місенітниця!» Ларі нахилився до неї. «Адміністратор готелю сказав мені, що тут неподалік є печери!» Кетрін глянула на нього з легким занепокоєнням. «Печери? Він вважає, що нам просто потрібно там побувати. Усі молодята рвуться туди!» «Загадаєш бажання, і воно збудеться!» Його голос звучав дзвінко і захоплено, як у хлопця. «Може, ходімо?» Секунду Кетрін вагалася, думаючи про те, «Яка ж Ларі таки дитина?» «Якщо хочеш», – відповіла вона. Він усміхнувся. «Чудово! Вирушимо після обіду. Ти поки що почитай, а я з'їжджу в місто і дещо привезу. Давай я поїду з тобою та допоможу». Ні, не варто, спокійно відповів він. Я скоро повернуся, не хвилюся. Добре. У місті Ларі відшукав на великий універмах, де купив кишеньковий ліхтарик, кілька нових батарейок та моток мотузки. Ви живете у готелі? запитав його продавець, відраховуючи здачу. Ні, відповів Ларі. Я тут проїздом до Афін. «На вашому місці я бостерігся», – попередив його продавець. Ларі пильно глянув на нього. «Чого?» «Насувається гроза. Чуєте, як ви близькоє?» Ларі повернувся до готелю о третій годині. О четвертій Ларі та Кетрін вирушили оглядати печери. Повіяв сильний вітер, і на півночі з'явилися великі грозові хмари. Поступово вони закрили сонце». Перамські печери розташовані за 30 кілометрів на схід від Іоанніни. Протягом багатьох століть тут утворювалися величезні сталагміти та сталактити найхимернішої форми. Печери стали залучати туристів і перетворилися на вельми прибуткове підприємство. Коли Кетрін і Ларі дісталися місця, було вже 5 годин, і до закриття залишалася лише година – Ларі купив у касі два квитки та брошуру з описом печер. До них підійшов бідно одягнений гід та запропонував свої послуги. «Усього п'ятдесят драхам», – говорив він наспівуючи. «І я проведу вас найцікавішими місцями». «Нам не потрібний гід», – грубо обірвав його Ларі. Кетрін глянула на чоловіка, здивувавшись різкістю його тону. Ларі взяв Кетрін під руку. «Ходімо». «А ти певен, що нам не знадобиться їд?» «Навіщо він нам? Це просто здирник!» «Треба лише спуститися вниз і подивитися печери. У брошурі сказано все, що нам потрібне». «Добре», – погодилася Кетрін. Вхід у першу печеру виявився набагато ширшим, ніж вона очікувала. У ній горіли яскраві ліхтарі та було багато туристів. Здавалося, що на стінах та стелі печери хтось вирізав із скельної породи Величезні зображення птахів, велетнів, квітів і корон. «Чудово!» – вигукнула Кетрін. Вона заглибилася у брошуру. «Ніхто не знає, скільки років цієї, печ цієї печері». Її голос лунка лунафу порожнечі, відбиваючись від стелі, з якої звисали сталактити. Пробитий у скелі тунель привів їх до меншого приміщення, освітленого електричними лампочками без плафонів, прикріпленими під стелею печери. Тут було ще більше фантастичних постатей, створених вільною і марнотратною творчістю самої природи. На дальній синій печери висіла вивіска. «Обережно! Небезпечна зона!» За вивіскою відкривався вхід у бездомну темну каверну. Ларі ніби ні нароком підійшов до неї і озирнувся. Кетрін у цей час Розглядала візерунки неподалік входу в неосвітлену печеру. Ларі зняв вивізку і відкинув убік, а потім повернувся до Кетрін. Там сиро, зауважила вона. Нам що, час іти? Ні, рішуче відповів Ларі. Вона здивовано поглянула на чоловіка. Тут ще є що подивитись, пояснив він. Адміністратор готелю розповів мені, що найцікавіше тут зона нещодавно відкритих печер. Він казав, що її обов'язково треба відвідати. «А де вона?» – запитала Кетрін. «Он там». Ларі взяв її за руку і повів у глибину печери. Вони зупинилися перед чорною прірвою, що захоплює дух. «Але туди не можна входити?» – запротестувала Кетрін. «Там же темно». Ларі злегка поплескав її по плечу. «Не турбуйся. Він порадив мені запастися ліхтариком. Ось дивись». Він запалив ліхтарик, і вузький промінь висвітлив довгий темний прохід, що утворився в стародавній скелі. Кетрін стояла і пильно дивилася в тунель. «Він такий величезний!» – завагалася вона. «Ти впевнений, що з нами нічого не станеться?» «Звичайно!» – відповів Ларі. «Сюди ж водячко лірів!» Кетрін все ще не могла наважитися. Їй хотілося залишитися з туристами». Вона відчула, що тонель заход... заходити небезпечно. Добре, все ж таки погодилася вона. вона. Вони увійшли у прохід. Варто їм відійти всього на кілька метрів, як темрява поглинула світло, що проникало сюди з основної печери. Прохід спочатку різко повертав ліворуч, а потім плавною дугою йшов праворуч. Вони залишилися одні в холодному вічному первісному світі. Промінь ліхтарика відбився від стіни і на мить висвітлив обличчя Ларі. Кетрин помітила на ньому те саме нервове збудження, яке вперше з'явилося, коли вони піднімалися на гору. Тунель раптом роздвоївся. Кетрин звернула увагу на грубу кам'яну поверхню на стелі там, де починалася розвилка, і подумала про Тезея і Мінотавра в печері. «Чи не зустрінемо ми їх тут?» – злякалася вона. Катерина вже зібралася відкрити рота, щоб запропонувати Ларі повернутися, але тут вже почула його голос. Ходімо ліворуч. Вона подивилася на чоловіка і звернулася до нього, намагаючись, щоб її голос звучав якомога спокійніше. «Любий, чи не час нам повертатися? Адже вже пізно, незабаром закриють вихід із вечер!» «До дев'ятої все буде відкрито», – відповів Ларі. Тут є одна печера, яку мені хотілося б відшукати. Її щойно розкопали, ти й уявити не можеш, як там цікаво. Кетрін сумнівалася в тому, що їм варто продовжувати свій шлях і намагалася знайти слушний привід, щоб повернутися. А власне, чому б і не пошукати печеру, про яку говорив Ларі? Адже йому це приносить задоволення, і щоб порадувати його, вона готова стати... Найбільшому світі, як їх називають, спелеологом. Ларі зупинився і чекав на неї. «Ти йдеш?» – нетерпляче спитав він. Кетрін здала, що горить бажанням піти із ним. «Так, тільки не загуби мене!» – попросила вона. Ларі нічого не відповів. Вони вибрали від галудження тунелю, що вело вліво, і рушили далі, обережно ступаючи по слизьких камінчиках. Ларі поліз у кишеню, і через секунду Кетрін почула звук предмета, що падав на землю. Ларі продовжував йти вперед. «Що ти впустив?» – запитала вона. «Мені почулося». «Та я просто підчепив ногою камінь», – відповів він. «Ходімо швидше». Вони додали кроку. Кетрін і не підозрювала, що за ними розмотується моток мотузки. Стеля в цій печері була ніби нижча, а стіни – сиріші. Мав більш зловісний вигляд. Катерину душі лаяла себе за те, що вона така боягузка. Їй здавалося, що тунель загрожує їм, затискає їх олищата і збирається вбити. Зважаючи на все, тут нас не люблять, сказала вона вголос. Не кажи дурниць, Катя, це лише печера. А чому ти думаєш, що ми тут самі? Ларі не одразу знайшовся, щоб відповісти. Майже ніхто не знає про цю зону печер. Вони йшли далі і далі, і Кетрін почала втрачати уявлення про час і простір. Прохід знову звузився, і його нерівні кам'яні сіни раптово і боляче зачіпали тіло. «Як ти гадаєш, далеко нам ще до твоєї печери?» – запитала Кетрін. «У мене таке почуття, що ми вже наближаємось до Китаю. Тепер уже недалеко». Коли вони розмовляли, їхні голоси здавалися потойбічними і порожніми, схожими на багаторазову луну, яка поступово сходить на нівець. Стало холодно. Від великої вологості холод пронизував до кісток. Кетрін охопило тремтіння. У промені ліхтарика з'явилася ще одна розвилка тунелю. Вони підійшли до неї та зупинилися. Прохід, що веде вправо, виглядав вужче, ніж ліворуч. «Тут треба було б повісити неонові дорожні знаки», – зауважила Кетрін. «Мабуть, ми залізли надто далеко». «Ні», – заперечив Ларі, – «я впевнений, що нам праворуч». «Я справді замерзаю, любий», – поскаржилася йому Кетрін. «Давай ходімо назад». Ларі обернувся і глянув на неї. «Ми майже у цілі, Кеті. Я тебе зігрію, коли ми повернемося до нашого будиночка». Ларі бачив, що їй не хочеться йти далі. «Ось що я тобі скажу. Якщо за дві хвилини ми не дістанемося до цієї печери, то повертаємо назад. Іде?» Кетрін відчула, що в неї відлягло від серця. «Іде?» – вдячно відповіла вона. «Тоді вперед!» Вони пішли праворуч. Промінь ліхтарика виводив на сірій скелі тремтячий і зловісний малюнок. Кетрін озирнулася. Позаду була непроглядна темрява. Складалося враження, що кожні кілька метрів маленький ліхтарик гострим лезом променя вирізує з пекельного мороку шматочок світла і несе його вперед. Ларі раптом зупинився. «Чорт забирай!» – вигукнув він. «Що трапилося?» «Мабуть, мене туди повернули». Кетрін зрозуміло кивнула. «Ну що ж, ходімо назад!» «Я зараз перевірю, а ти почекай тут!» Вона здивовано глянула на нього. «Куди ти йдеш?» «Зовсім недалеко, усього кілька метрів. Повернуся до роздоріжжя», – він говорив неприродним, натягнутим голосом. «Я піду з тобою, Кетрін. Один я зроблю це швидше. Я тільки дивлюся, як розходяться на роздоріжжі тунелі. Там, де ми востаннє повернули». Він починав дратуватися. «Я повернуся за десять секунд». Добре, неохоче погодилася вона. Катрін стояла і дивилася, як Ларі обернувся до неї спиною, поспішив назад і зник у темряві, з якої вони прийшли. Тут, у темряві земних надр, від нього виходила сяйва, і він нагадав їй ангела, що летить. Потім світло зникло, і Катрін поринула в непроникну темряву. Тремтяче від страху і холоду, вона чекала повернення Ларі, Подумки, відраховуючи секунди. Секунди переросли за хвилини. А Ларі не повертався. Кетрін продовжувала чекати, відчуваючи, як її обволікають зловісні, невидимі хвилі темряви. Вона звала Ларі, але її осиплий голос звучав невпевнено і тихо. Вона відкашлялася і щосили закричала «Ларі!» – її крик. Пролетів лише кілька метрів, завмер і зник у чорній порожнечі тунелю. Здавалося, тут гине все живе. І Кетрін відчула, що її охоплює жах. Звичайно, Ларі повернеться, заспокоювала вона себе. Їй треба лише залишатися на місці та зберігати спокій. Похмуре очікування все збільшувалося. І Кетрін довелося зізнатися собі, що трапилося щось страшне. Раптом із Ларі сталося нещастя, адже він міг наступити на мокрий камінь, послизнутися і розбити собі голову, обгострів виступи скельної породи. Ймовірно, зараз він лежить десь неподалік і стікає кров'ю, а може він заблукав. У нього вийшов із ладу ліхтарик і він застряг у глибині печери так само, як і вона. Кетрин почала задихатися, впала в паніку і вже не в змозі була ні про що думати. Вона обернулася і пішла назад. Тунель виявився дуже вузьким, і якщо Ларі десь лежить на землі, вона має непогані шанси знайти його. Незабаром вона повернулася на місце, де роздвоювався тунель. Кетрин рухалася обережно, акуратно акурат наступаючи по слизькому камінню. Їй здалося, що вона почула вдалині якийсь звук. Кетрін зупинилася і прислухалася. «Ларі?» Звук затих, і вона пішла далі, але знову. Почула його. Це був дзищащий звук, ніби хтось увімкнув магнітофон. «Значить, тут унизу хтось є?» Кетрін несамовита закричала, але її голос зник у далекій тиші. «Знову цей звук, що дзичить?» Він наблизився. Став усе гучніше, мчав до неї, немов свистаючи вітер. Раптом хтось кинувся на неї, провів по щатці холодною та вологою шкірою та поцілував її у губи. Вона відчула, що хтось повзе в неї по голові. Гострі пазурі вчепилися її волосся, і якась жахлива істота почала бити її крилами по обличчю. Кетрін знепритомніла. Вона лежала на гострому камені, який вп'явся її тіло, і біль привів її до тями. Щока горіла і вкрилася чимось липким. За хвилину Кетрін зрозуміла, що то кров. Вона згадала кіхті, що вчепилися у неї удари крил, і здригнулася. У печері жили кажани. Кетрін спробувала відновити у пам'яті все, що знала про цих савців. Десь вона читала, що вони належать до загону рукокрилих і збираються до колоній, що налічують кілька тисяч особин. Ще вона подумала про те, що серед них начебто, зустрічаються вампіри, але поспішила відігнати від себе цю страшну думку, підвестися і сісти. Долоні рук були обдерті об каміння і сильно хворіли. «Тобі не можна просто так сидіти тут», – говорила вона собі. Слід підвестися і щось робити. Пересилюючи біль, Кетрін піднялася на ноги. Вона дещо втратила. Це були туфлі. Сукня розірвалася. Завтра Ларі придбає їй нове. Вона уявила собі, як веселі та щасливі вони вирушають у місцеву крамничку і купують їй білу літню сукню. Однак незабаром вона забула про сукню і знову піддалася паніці. Краще думати про завтрашній день, ніж про сьогоднішній жах. Потрібно просто йти, не зупиняючись, але куди? Вона обернулася навколо. Якщо вона вибере неправильний шлях, то лише заглибиться у печеру. Проте вона розуміла, що не можна стояти на місці. Кетрін спробувала визначити, скільки часу пройшло з того часу, як вони з Ларі увійшли в цю каверну. Мабуть година, а може й дві. Вона не могла сказати, чи довго пролежала непритомна. Зрозуміло, її та Ларі розшукуватимуть, а якщо їх взагалі ніхто не знайде. Адже при вході до печер ніхто не веде облік відвідувачів. Не перераховують їх на виході. Вона може залишитись тут назавжди. Кетрін зняла з ноги другий туфель і повільно рушила вперед, обережно ступаючи по каменях і витягнувши перед собою обдерті руки, щоб не вдаритися об нерівні та небезпечні стіни вузького тунелю. «Найдовша подорож починається з одного невеликого кроку», – переконувала себе Кетрін. «Ці слова належать китайцям, а їм не відмовиш у розумі. Вони винайшли феєрверк та рагу з грибами та гострим соусом. Китайці не потрапили б у підземелля, в якому їх ніхто не зміг би знайти. Якщо я піду далі, то обов'язково натраплю на Ларі чи когось із туристів. Ми повернемося в готель, вип'ємо і посміємося з цієї безглуздої події. Потрібно лише йти уперед. Раптом вона зупинилася. Здалеку знов почувся дзижський звук, що мчав прямо на неї немов примарний і страшний швидкий потяг. Кетрін знову охопила тремтіння, і вона стала пронизливо кричати. За секунду на неї обрушилися сотні кажанів. Вони обліпили Кетрін з усіх боків, били її холодними і вологими крилами, терлися об щоків тілами і впивалися в неї хижими щелепами. Це був невмовний жах. Вона пам'ятала тільки, що перш ніж знепритомніти, вона кликала Ларі. Кетрін лежала на холодній і сирій підлозі печери. Очі її були заплющені, але розум несподівано повернувся до неї, і вона подумала, «Ларі хоче мене вбити». Їй здавалося, що ця думка довго ховалася в підсвідомості. У мозку у Кетрін яскравими спалахами заблимали раніше кинуті Ларі фрази «Я люблю іншу», «Мені потрібне розлучення», Тетрин згадала, як на вершині гори він не до неї крізь хмару з витягнутими руками. «Ще раніше, коли вона дивиться з крутого схилу», Ларі відповів, «Ні». А його слова, «Нам не потрібен гід, мабуть мене туди повернули, а ти почекай тут, я повернуся за 10 секунд». «Ні, не випадково настала ця непроглядна темрява». Ларі не збирався повертатися до неї. Примирення, медовий місяць. Він тільки вдавався, а сам готувався забрати у неї життя. Поки вона дякувала Богові за те, що він дав їй ще один шанс, Ларі виношував підступний план її вбивства. Він досяг успіху, оскільки Кетрін знала, що їй ніколи звідси не вибратися. Її живцем поховали в похмурій і моторошній гробниці. Кажани тепер кудись зникли, але у Кетрін на обличчі і тілі залишився їх огидний слиз. Її, відштовхуючи запах, не переставав переслідувати Кетрін, і вона відчувала, що вампіри з'являться знову. Чи зуміє вона витримати їхній новий напад, чи звожеволія. Думка про них знову кинула її у тримтіння. І щоб заспокоїтися, Кетрін змушувала себе дихати глибоко і розмірено. Знову почувся цей страшенний звук дзищання, і вона зрозуміла, що не винесе чергової навали тих жахливих істот. Спочатку дзичання долунало здалеку і було ледве помітне. Потім воно ставало все гучнішим і гучнішим, і ось уже звукова хвиля з величезною швидкістю накочувалася на Кетрін. Раптон, раптон пролунав страшний, нелюдський крик, який потім повторювався в темряві знову і знову. Проте невздовзі у, у похмурому тонелі з'явилися інші звуки. Вони росли та наближалися. Несподівано у проході засвітилося світло, і Кетрін почула людські голоси. До неї потяглися чиїсь руки. Вона хотіла попередити незнайомців, щоб вони остерігалися кажанів але не змогла впоратися за своїм історичним криком.